Yle-Areena. Toi Jan Fredriksson kello 10. Uutisissa kello on nyt 5 yli 10. Kiitoksia aamun seurasta myöskin Markus Turuselle. Nyt alkaa kansakunnan kahvitunti. Minä olen Samuli Aaltonen ja meillä on tänään aiheena on mies selittäminen eli mansplaynaus, joka on tuolla WhatsAppin puolella ja ottanut ikään kuin tulta. Minäpä selitän. Teeman mukaisesti pitkällä kaavalla, että mistä oikeastaan on kysymys. Yle radio Suomi. Nyt hän on niin, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Pidätän oikeuden selittää jo pidemmin. Miten tämä asia oikeastaan on, koska tiedän kuitenkin porukasta parhaiten, että mistä on kysymys. Tätä siis se on. Saatessa tarkkana olla ei oikeasti itse kukin tämmöisen aiheen äärellä mansplainaus, mies selittäminen. Eli kansakunnan kahvitunnin salajuoni keskustelu kulttuurimme kansallisten kummallisuuksien paljastamiseksi. Se jatkuu. Tämä on jatkoa viime laudalta, että siinä mielessä että puhuttiin juttelukulttuurista, siis asenteista siihen, kun joku istuu viereen ja tota, alkaa jutskata. Käytiin läpi bussit, junat, ratikat, uimahallin saunat, ja kirkot ja kirjastot, ja kyllähän se nyt minua ainakin, ja samalla myös järkytti se myötämielisyys, jolla höpöttäjiin suhtaudutaan tässä maassa, ja suhtauduttiin myöskin viikko sitten. Ja sitten, että kuinka suoraan päätä tuomittiin myöskin tämmöinen laukun asettaminen viereiselle penkille merkiksi siitä, että mulle ei tarvitsisi tulla puhumaan eikä tarvii lähestyäkään. Se ei niin kuin kuulu ollenkaan asiaa eikä tapoihin ellei ole, miten se nyt sanottiin ellei ole ostanut lippua sille, sille laukulleen Niin, me ollaankin sittenkin olemme siis kansaa ainakin osittain. No sivuhuomioita tuli, oli tämä, että pitää olla suostumuksellista tämänkin aktin, niin kuin muidenkin ja, ja ettei nyt esimerkiksi erityisherkkä ihminen mitenkään jaksa sitä jutuntamisen vyöryä eikä tosi rankan työpäivän jälkeen kestä kukaan muukaan. Eli että juttelijalla on tietty vastuu sitten kanssa, kun pukkaa jutelmaa tulemaan julkisella paikalla. Mutta nyt päästään pikkuhiljaa asia. Niin, niin sitten huomasin pari WhatsApp-viestiä, joissa mentiin juttelukulttuurin oikeastaan niin kuin syvään päätyyn, eli sinne hardcore-osastolle. Tuli tämmöinen viesti. Kestän melkein minkälaista juttelua tahansa yleisillä paikoilla, mutten mies selittämistä suluissa mansplaining. Kun teessä itse asiantuntija alkaa luennoida, vaihdan paikkaa. Eivät kuule mitään, eikä kukaan muu tiedä heidän mielestään mitään. Sari S. Oli allekirjoituksena. Ja sitten toinen, minkä minä räpele hukkasin johonkin, niin se oli... Sama asiaa veturinkuljettaja naisen, niin se oli se allekirjoitusviesti, jossa kerrottiin unohtumattomasta lähijunan matkasta, ku parhaassa keski-iässä oleva insinöörismies alkoi selvittää kulunvalvonnan tilannetta, kun juna pysähtyi oletettavasti odottamaan siellä vastaan tulevaa junaa. No, tämän luennoitsijan ystäväkunnon veturimies, ja oli nämä asiat hänelle kertonut, että tieto on varmaa, niin hän kyllä voi tässä kertoa, että mihinkö tässä seistään. Kyseinen nainen yritti kertoa, että hän näitä kanssa arkisin ajelee näitä julia työkseen, eikä tuommoista kulunvalvontaa, mistä nyt on puhe, niin ole enää ollut vuosiin tai hälysysteemiä junissa. Mutta kun tämä mies ei oikein kuullut tai, ja oli vaan sanonut, että no jos... Sulla nyt vaan ei ole ollut sellaista tilannetta. Tiesi edelleen paremmin ja vaan se mansplanaus. Tätä se on se mansplaining. Niin tota, lopulta tämä kertoi kirjeessä myös tämä tai tuossa WhatsApp-viestissä. Tämä mansplainingin selittämisen kohteeksi joutunut veturinkuljettajan aineen, että hän saa sitten vaan vaihtoi paikkaa. Ja näin kävi siis, että <köhö> nyt tämä... Koko lähetys, joka on tässä jo hyvässä alussaan, niin on pyhitetty tälle mies selittämiselle eli mansplainaukselle niin, että ei muuta kuin puhelinta kouraan vaan ja kertokaa minulle. Oi, oi. Kertokaa minulle, että onko kokemusta tämmöisestä ja mikä neuvoksi? Onko tuttu ilmiö? Ollaan tasa-arvon asialla. Väheksymistä vastaan kansakunnan kahvitunnilla tänään tässä ja nyt. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Miten sinä reagoit, kun joku selittää sulle asiaa, josta jo tiedätkin paljon? Oletko joskus ollut tässä tilanteessa huomannut, että sinulle selitetään toisaalta niin kuin itsestäänselvyyksiä sillä lailla alentuvasti? Minäpä tästä otan vielä Urbaanin sanakirjan määritelmän, niin tiedetään, että mistä tässä nyt on tänään kysymys. Mies-selittäjä on alentuvasti muihin, eritoten naisiin suhtautuva valistaja, joka kuvittelee tietämänsä kaiken paremmin, koska nyt sattuu olemaan mies. Miesvalistaja tunkee selittämään röyhkeästi naispuolisille asiantuntijoille, siis huomioon myös asiantuntijoille, miten asiat hänen mielestään ovat, vaikkei tietäisi aiheesta. Höikäsen pöläystä kertoo urbaani sanakirja tämän sanan ja selittää. Kuka soittelee siellä täällä kansakunnan kahvitunti? Täällä Matti. Terve Matti. Onko tuttu ilmiö tämä mies joo. selittäminen? Totta on. Kai, joka paikassa niitä on. di, di. di. Oletko itse jäänyt joskus kiinni tällä tämmöisestä, että olisit oh. sortunut, sortunut no, tällä? Joo, on totta kai jo Silloin kun itse tuota, niin huomaa, että on mokannut jotain, niin niin, niin tuota, silloin pitää ruveta selittelemään, minkä takia, eikö se? niin no. No, no, ja, sit, ja sitähän riittää mm. sitten. Sitähän riittää. Joo, kyllä, kyllä. No mutta, onko, tota, mikä on ehkä oudoin asia, mitä sulle on selitetty, niin että olisi koskaan mukaan kuullut? No niitä on niin paljon, että en mä tässä ruveta niitä nyt tuota yksilöämään sitten, niin... niin, niin. Se, se. Sen takia, että jokaisellahan meille niitä on, ja itsekin selittelyä, ja toiset selittelyä siis, on. Siis niin on kaksipuolista, ei joo. ole Kakspuolista, ollenkaan kaksipuolista, niin selitellään. Niin, että tässä on toisaalta kyse niin asiantuntijapuheesta. Vaikka ei asiantuntemusta ei tosiasiassa olekaan, niin silloin niin kuin... Voiko tästä olla mitään hyötyä joskus koskaan tästä tällaisesta mansplainingista? Totta, totta, totta kai tuota, niin ja se, että... Pitää ottaa oppia siitä itse, että, että tuota niin, voi, voi sitten niin kuin vastapuolellekin, jos on niin hienovaraisesti sanoa, että tuota, onkaan tämä nyt ihan tottakaan. Tuota, niin tämä. Ja itse miettiä, että kas, mitä on sanonut, niin varmastikin niin kuin läheisten, kotona, perheen ja muutakaan niin sitä selittelyä tulee valtaisan paljon. Tuota, että ehkä, ehkä siinä on sellainen pieni muuri välille. Sitten, sitten tuota vastapuoleen, joka on mitä etäisempi tai kaukaisempi on, niin silloin on, ei, ei, ei nyt sanota niin, että sanotaan niin suoraan. Niin, niin. Pitäisikö tässä olla sellainen kohteliaisuussäännö, että ensin kysyttäisiin, että saatutko tietää tämmöisen asian ja sitten jos ilmoitetaan, että joo, mä haluan kuulla tästä, niin sitten vastaa vaan niin ne hanat ja alkaa Hyvä. Alkaa hyvä. Hyvä huomio, hyvä, hyvä tuote niin ajatus. Joo, ja tämä tietysti tämä kotioloissa, että meillähän on tolkutettu sitä varmaan kouluajoista asti, että se on aina... Oikeastaan se viestin lähettäjän vastuulla, että meneekö se perille vai ei, eikä, eikä voi syyttää sitä vastaanottajia. Paitsi se juttu savolaisista tietysti on erikseen. No joo, totta. Ja pohjalaisestakin, kun puhutaan näin suoraan. Niin... <tos> <tos> Okei. Okay, okay. Kato, kato mä en, sitä mä en ole ajatellut, että, että se tosiaan tässä pohjalaisuuteen. No kyllä, Ni... <tos> täällä aika suoraan sanotaan tuota, vähän liikaa. Kyllä, ainakin kotona, en mä tiedä sitten, että kyllä. <tos> <tos> ku, ku, ku, mu, muille, muille, niin voidaan olla vähän tuota. Tämä on vähänkin korrektimpi siinä mielessä, että ei tuota, niin, loukata, ei joo. loukata ei saa, se on, joo, se on tuota, niin sellainen mun numero yksi. Pohjanmaallahan puhutaan kovaa, se johtuu varmaan siitä, että on niin laakeita ja aakeita ja naapurit kaukana. Onko on, on, on sulla tuota, ottaako korvahan kun mä puhun ei, ei tässä kohtaa, kun tässä on tää puhelin välissä ja välimatkaa, ääty tasaavassa. Äh, mut, joo, joo, joo mutta paikkakunnalla välillä. Täytyy joo. vielä tarkentaa, että etelä Joo, tällä puolella. <laughs> no niin. No niin. Joo. Tuota on menossa, justiin muuten ihan sanon, ihan vettähän tuota, niin suhtiluvaavereja taas, mä eilenkin kävin ja nyt on menossa tuota, niin niitä tässä näin, nyt on hyvä syksy, että kannustan tuota kaikkia, jotka vaan kynnelle kykenee. Ja Sienistä tykkää, niin, niin vaikkei tykkäisikään, niin voisi ruveta tykkäämään. Niin, niin, niin, niitä, on, niitä on nyt valtaisasti. Joo. Niiden kanssa kuulemma pitää olla varovainen, ettei sotke niitä myrkyllisiin naapureihin. Mutta sinä tunnet sienet. Niin ja jokainen, joka katsoo kerran kantarellin keltaisen, niin mutta niitä ei enää kovin paljon ole. Mutta sitten suppilovaiveron niin ei, ei voi erehtyä. Tuota, niin Asia enää. selvä. Otalle, otalle voit ottaa. Tästä nyt sitten on, Joo. sitten on tuota niin, niin Erätyy. värisokea. Erätty vain kerran. To kyllä sieltä Tämä oli asiantunteva ja itsevarma kommentti. Kiitos. Kiitos puolest oikein hyvää sienireissu sulle. Kiitos, kiitos samoin. Hyvää päivää josko jo. Terveten, voi. moi moi Joo siis itse asiassa on kysymys. Mansplainingista eli miesselittämisestä. Tämä on vähän sukua sille Jorma Etton Kekkosenkin siteeraamalle, että suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastaa ja ei vastaa kun kysytään. Menikö tämä oikein? Kyllä mä nyt muistan sen ainakin näin. Vastaa kun ei kysytä ja se on niin kuin oikeastaan sitä miesselittäjän perusmaasto, että siinä ei paljon lupia paimillaan. kysellä, kun... Avataan se selityshana ja aletaan luennoida, että miten tämä asia nyt oikeastaan on. Aha, nyt on hyvä kysymys muuten täällä Whatsappissa. Mä noit numeroitakin kerron ihan justiinsa. Täällä kysytään, että onko tämä aihe ollenkaan naisille? On. Siis tämä kohdistuu miehiin ja on nimenomaan omistettu naisille. Tämä lähetys tänään, kun miesselittämistä puhutaan ja on tietysti muillekin. Kuka soittaa siellä? No terve, nyt on äijät lähtellö joten letkassa liikkeelle soittamaan. No joo, toki, joo, laitan radion päälle tällä mökille ja, ja. Että mitä helkkaria siellä tälitellään. Di. Ja, niin. ja, selitys ja selitys, niin, kyllähän se liitukseen, se liitus niin kyllä hän siksi mies on niin umpi. Se on niin umpi sisäänkääntynyt. Niin. Tars asiossa. Niin se selittää ihan sen takia että saa niinku ääneä ai, Aijai, ku kirvele. Niin, niin no, niin, niin me Ai sinun veto. Niin, sinun tämä että mä selitin sen selityksen täällä. Joo, hyvä, halutaan minä olen tässä. Joo. Sitä höpötetään, höpötetään, höpötetään, ja olen kohdan, kohdan myös niin vastapuolelta myös itsekin selittää niin kuin nytkin e, me selitetään tässä mikä niin. irti lähtee, että on, että tot, Eli niin tunteakseen että on olemassa. Kyllä. Joo. Minä on sitä mieltä että Siis niin kun harvaa, siis kyllä työmaailmassa, niin siellä puhutaan vaan siitä, kun minä kun tein rautaa väänsin tai laitelleta vaihdon tai vattamaa. Niin, mutta sitten kun tulee semmoinen tilanne, että kun olet selittänyt sen jutun, niin hetkinen, minäkin olen tässä. Niin jos. Se kääntyy sillä tavalla, että nyt ruvetaan höpöttämään jotain. Joo. Ja, siis ihan niin kuin ruuvan on hyvä aika. Kun ruvetaan puhumaan, että hei, mitäs tota, niin teet viikonloppuna? Kyllä, tot... Niin, niin, niin. Se on sitä hypöttämistä. Niin. Minäkin olen olemassa. Eikö, kyllähän tuo on niinku että jotta kohtaisimme, jotta voitaisiin todeta, että me ollaan tässä rauhallisesti, meillä ei ole mitään hätää. Se on se small talkin niin kuin suurin syystä harjoittaa. Mutta jotenkin se on saatava käyntiin, eli olisiko niin, että sitä pitää siitä siemenvettä nostaa ensin vähän tuommoista seisonuttakin, että se lähtee... Käyntiin tämä lappo, että silloin, niin silloin lähdetään omista, omista itselle tutuista asioista vähän niin kuin ensin Juli. liikkeelle. Kyllä, ja siis monesti tuolla, niin työ, työkeskustelussa, niin se on niin hassua, että siellä ei hirveästi puhuta tunteista, niin kuin sanotaan, että kevyistä asioista, vaan siellä on aina kalastus, siellä on monesti metästys ja urheilu. Joo. Niit perkele että vituttaa, anteeksi, ottaa <tos> paattiin, että siellä ei puhuta mistään niitä tämmöistä pehmeistä arvoista. Joo, joo. Ja sitten sen linkin saa vähän auki, pisti siis tämmöiseen ruuduun, sen takia mä höpöitän. Niin niin, niin, niin, niin. Niin, tota, että se <tos> on se niin kuin, tavallaan, että hetkinen minäkin olen täällä, että mullakin on tämmöisiä pehmeitä arvoja ja voidaan puhua perheestä, lapsista ja muuta. Tämä on kyllä on ihan loistaa. on hankalaa. Siis, se on todella hankalaa, mutta... Kyllä miehellä on semmoinen kova kuori, mutta se on ihan pehmeitä. Niinpä. et kyllähän me puhuttaisiin, kun meillä ei ole mitään asiaa. Niin. Me asia. niin. mennään tämmöisiin niinku ihan niinku yleismaailmassa. Sitten kun yhtäkkiä se ruuvin auki, että puhutaankin jostain ihan muusta. Ihan Ky täysin muusta, mutta se on todella hankala. Kyllä suomalainen mies on semmoinen jäärä ja pehmeä, turvallinen, hyvä. Mutta ja se, tiedä, se on semmoinen rooli. Se on, on kyllä... Rippu. Tämä on kyllä älyttömän hyvä. Kyllä sä tämän hienosti selitit. Kuinka ymmärtävästi tässä mä nyt lähdettiin tähdytään. lähestymään niin, tämmöistä ilmiötä, joka on sinänsä ihan kauheaa. Tämä mansplaining, mutta kaikkeen on syynsä. Täytyy myöntää. Kyllä, jo, jo. mä oon, siis tämän, niin joskus aina niin, että eikö muu, muusta ole puhetta. Joo. Kun sitä työstä Joo. siitä työstä ne, ja negatiivisesta toisten ihmisten Jos joskus tuntuu, että siinä kahviporukassa tai muualla niin on niin naurettavan mekko. Mä nyt käännän tämän anteeksi. Ni, niin, niin, mekko-kankaata niin. voisi ostaa. Joo. Naisia haukutaan siitä, että piiristä, sisäänpäin niin piirissä. Ja kyllä minusta tuntuu että tuo miesporukka justiin harrastusta ja muiden puolesta. Niin Tätä, pääsit sinne mukaan, jos et harrasta jotain. Niin se on kyllä niin kauheeta. Joo. Se on ihan järkyttävää. Sinun niin pitäisi olla joku rooli. Mulla ei ole mitään roolia. Niin kyllä, ja siltä. Voi... Kyllä, sä oot miettinyt tätä tota paljon ja roolista voi päästä eroon, kun sen oikein tunnistaa ja katsoo silmästä silmään, että Kuulostaa niin kuin, aika vilpittömältä ja avoimelta tämä. Ja mun mielestä tämä lähtee positiivisesti liikkeelle, tämä lähetys, niin että pidä vaan radio auki. Kyllä, meillä on me vaimon kanssa. Ihanasti tämä hyvä, hieno, hieno keli ja muuta. Niin. Lähdetään kohta Mutta äskenen soittajan mukaan. Kun hän sanoi, että niin me ne. lähdetään kohta hakemaan suppittia metästä ja Mä teen semmoisen äh, porsan sisäville, niin, äh, paistan ne, mutta kastike erilleen ja paistan lihat erilleen. ja perunoita salattia. Ja kyllä me nautitaan tänään täällä kun paimun kanssa. Oikein, okay. okay. hei, hyvää lauantaita ja... Ota radio kyllä mukaan. Sinä saat tästä käyntiin sellaisia asioita, kuulee, että kohta kuulee. No, mutta se, kun myöskin, että on ihminen. Nimenomaan, kyllä se oli kaunit se, niin, se, niin, se niin. Joo, okei, okay. hei, hyvä. kiitos. Kiitos, moi, moikka, Sani. moi, moi, moi, moi, moi. No, moi. No, hyvä, moi, Kansakunnan kahvitunti, Suomen suorin radioohjelma. No nyt todella tuntuu taas siltä, että onhan tämä, ja tämä on maailman parannusohjelma. Oi, oi, niinkin vastenmielinen tavalla ilmiö kuin man's play niin sai jo pari ihan hyvää selitystä taakseen. Kohta jatkuu. Epistä mua tästä, onnen täytämästä elämästä. Lannista mua vähän, on liian tyytyväinen oloon tähän. En Kuvaa kuninkaan. En yhteyttä saa. Kuru kuumimpaan. No kenelle tämän maljan nostaa saan? Enkeleitä. Onko heitä? Mä pidän kiinni tästä ystävästä. Demonit kun eksytyn, löytää taisin viimein enkelin. En rakkautta myy, vaan ilmaiseksi jaan. Siinä lienee syy onnelliseen ongelmaan taittesementan arras ko ta Elokuvan nimestä nimensä saanut kaappale, että tämä Enkeleitä onko heitä. Aki Sirkesalon musiikkia tuo on. Eikö Spesser Visser ole sama asia kuin tämä mies selittäjä? Löytyy naispuolisiakin ja sitten on tämmönen vink vink emoji. Terveisin Eeva. Niin, on, on, mutta et siis mies selittäminen, sehän nyt on tämmöinen sukupuolittunut asia, koska perusmuodossaan tätä siis harjoittaa vähintäänkin oletetusti mieshenkilö. Otetaan taas nyt sanakirjamääritelmä tässä vielä sitten, kun on kerran alkuun päästy mies selittäminen, eli mansplaynaus, niin se on ilmiö, jossa henkilö kommentaa, kommentoi tai selittää jotakin alentuvaan yksinkertaistavaan. Ja Yli itse varmaan sävyyn, olettaen tietävänsä enemmän kuin henkilö, jolle puhuu ja sitten kuitenkin usein miten ja perusmuodossaan, niin on niin, että kuuntelija tietää kyllä asiasta enemmän kuin selittäjä, mutta tähän selittäjä ei huomaa tai ei välitä siitä. Ja tuo kirja vielä ottaa tämmöisen kannan, että mies selittäminen on vastenmielinen ja omahyväinen vallankäytön tapa, jolla yritetään osoittaa, että kenellä on valta määritellä ja kenen oletetaan alistuvan mitään tietämättömän kuuntelijan rooliin. Niin, että voihan se nyt mennä mies kautta nainen, ei siinä mitään, mutta että se termi kyllä sisältää tuon mään-sanan, koska se on mansplaining. Ja tämän alkuhistoriaakin täällä kysellään. Kyllä mä sen tässä otan esiin vielä, että mistä tämä on tullut oikeastaan ja sitten myöskin, että miten se on elänyt aikojen saatossa. Täällä myös kerrotaan näin, että alkujaan termi on otettu käyttöön, koska asiantuntijanaisten sanomia, mitä töitiin, heppoisin perustein. Niin, näinhän se on, että tämä on kylihan oikeasti tasa asia ja sitähän täällä jo kysytään, että jos tämä on vaan tämmöistä hauskaa, niin minkä jotenkin sortin feministejä siellä nyt sitten ollaan, niin kyllä tässä on vakava puolensa. Sehän loukkaa todella tasa-arvoa ja on vallankäytön väline, joka voi johtaa siihen, että nyt esimerkiksi vaikkapa naisen sanomia asioita ei oteta painoarvoisina, siis taikka vaikkapa oikeusistuimessa lopulta tai jossain muussa tämmöisessä tilanteessa, joka on hyvinkin vakava ja tärkeä, niin... Entä nyt mikään pikkujuttu on, jos tämmöinen sukupuolittunut arvoasetelma on olemassa. Niin kyllä tämä on vähän tämmöinen feministinenkin tämä lähetys tänään. Kansakunnan kahvitunti. Mies selittäminen on tässä aiheena mansplaining. Ja täällä nyt sitten kyllä sanotaan tätä myös parissa muussakin viestissä, että ei tämän olla pelkästään tämmöinen sukupuolikysymys. No eikä ei tarvitse olla, joo. Täällä sanotaan, että poliitikot, myös naiset, Harrastavat miesselitystä aloittamalla puheensa on selvää ja kaikki tietävät sanoilla. Niin se kuuluu kyllä mansplainauksen ja tämän nyt sitten piellysmies mies Henkilön sanasto on usein, että totuushan on se siis ja asiahan on se ja eläpä nyt kun minä sanon, että mitenkä tämä on oikeasti. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Onko kokemusta, oletko ollut uhrina, saanut itsesi joskus ehkä kiinni tästä, että sinä olet olettanut tietävässä paremmin ja sitten itse asiassa puhuitkin asiantuntijalle. Miten tästä on selvitty? Onko esimerkiksi ymmärretty pyytää anteeksi tätä? Sehän onkaan aika harvinaista, mutta sehän voi olla aika hyvä lääke. Mitä tässä nyt voi oikein tehdä, kun tämmöinen asia maailmassa selvästi on olemassa, kun miesselittäminen, mansplaining. Täällä kerrotaan, että muutaman tällaisen tunnen he ovat aina oikeasti tietävät sataprosenttisella varmuudella jopa sellaisia asioita, joita ei voi millään tietää, ja jos heidän tietonsa lainausmerkeissä osoitetaan vääräksi, niin heillä on siihenkin varma selitys, se syy on aina jossain muualla kuin heidän tietämyksessä. Remonttihommissa, hei tässä sanotaan. Remonttihommissa tätä on tullut todisteltua monen montaa kertaa. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvituntiin? No, yksi Leena vaan. Terve Leena! Tuota, kun me ollaan maana tässä lännen ja idän välissä, mm. niin ollaan oltu alamaisia yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan. Niin tässä on niin kuin pitkä, pitkä niin kuin häntä äh. ja mä epäilen, että tämä alamaisuus on liikkuva nyt kansankeskuudessa, Hei. oman kansan keskuudessa. Epäilen. Saatan olla väärässä, mutta esimerkiksi naiset ja miehet. Vanha, minä kuulu vanhaan sukupolveen ja nuori sukupolvi. Suku, nuori sukupolvi on tietävämpi, kirjaoppineempi. Mutta taas meillä vanhoilla ihmisillä on käytännön kokemusta ja elämänkokemusta enemmän. Ja tässäkin tulee aika mone selkkaus kyllä. Mitäs mieltä itse olet? Niin, kyllä siinä tulee että pitäisi voida arvostaa ja osata arvostaa, kun joku, joka tietää, niin kertoo, ja kyllä mua kiinnostaa kuunnella, jos joku tietää niin. jostain asiasta, että tähän menee vikaan oikeastaan tämä tilanne vasta sitten, kun ei se tiedä, joka on kuitenkin esiintyy tietävänä. <hät> niin. <hät> niin, <hät> niin. niin, että se on se, halo. Niin, kyllä. Tuta, täytyisi arvostaa myös elämän kokemusta ja Siis arvostan kirjaoppineisuutta ja lukeneisuutta, mutta siihen tarvittaisiin myös käytännön tuntemusta Joo. ja tietämystä ja elämänkokemusta. Joo, kyllä. Tämä miesselittäminen on vähän sellainen hankala termi just tuossa mielessä, että eihän se tota sulje pois, vaan silloin on kysymys mansplainingista, kun ei se selittäjä oikeasti tiedä. Niin, mutta jokainenhan yrittää nahkansa pelastaa, olisi mies tai nainen, nuori tai vanha. Joo, kyllä, ymmärrän, joo. joo. No minä, no ehkä, ehkä toimittaja ymmärtää, mutta mä toivoisin, että jotain, siis minäkin olen aika, aika tuommoista tietämättömistä lähtökohdista lähtösi, ja mä elämänkokemus on tuonut tullessaan yhtä sun toista. Niin, uskon, ja noinhan se meneekin, ei se me itsestään, mutta se on mahdollisuus. Niin, mutta nainen, siis kyllähän tässä on, no, kyllähän siinä on, no, kun naiset on... Lukee neitä siinä, missä miehetkin ja epäilen, että naiset joutuu enemmän vielä itseltään, itseltään niin kuin vaatimaan kirjatietoisuuden puolelta. Et, et, no, niin. katsotaan nyt mihin, tä, mihin päin tästä mennään. Mutta kaikkia meitä tarvitaan, koska me ollaan pieni kansa. Kyllä, kiitos. Olipa oikein, oli kyllä kiva kuulla ja hyvin sanottu. Hyvää lauantaita sulle kanssa. Kuka soittaa siellä? No Harri terve. Terve Harri. No kuulosti semmoinen keissi, kun mä olin kirjastossa kaverin kanssa tekemässä tietokilpaa, kopioita. Joo. Kirjastoslo, mies kirjastosloitaja on semmoinen kunnon tyyppi, niin kysyi, että mikä siinä on se pääpalkinto? No mä sanoin, että se on yö minun kanssa. Niin. Sitten se sanoi, että eikö se ole enemmänkin rangaistus? Mä sanoin, ei, vaan se on... Totta no, niin on huono, kun tulee näistä soranasteus. <lipilä> niinkö? E, tämmönen, että 120 kiloa raakaa lihaa vuoteen. Se <lipilä> <Juuri näin. lipilä> <O, oon lipilä> teillä palkinut kohalla. Kaalaan, kyllä. Joo, Voi, okay. no, voi. Ja kyllä tähän siis huomaria mahtuu. Ei siinä mitään. Sarja, joka todisti, että puhe voi kulkea nopeammin kuin ajatus, äidit ja tyttäret voivat olla parhaita kavereita ja että kahvi on oma ruokaryhmänsä. So it's a show. It's a lifestyle. It's a religion. Gilmoren tytöt. Nyt Yle Areenassa. Totta, joka sana. Siis kyllä kahvi on, on oma ruokaryhmänsä ihan ilman muuta. Yes. Puheen alkaa kasvattaja laatikainen Osmo. Kivityömies Ryynin poika, se on täysin rosmo. Nyökkää heila kämäräinen, ilme itse tyytyväinen. Tarinat on niin kuin bunkerissa Hitlerin. Missään kukaan tanakammin poskeaan ei soita. Siellä pannaan järjestykseen toisten asioita, Mannerheimon kaapilla ja paskaa jauhaa Ja Minä tiedän, olen siellä ollut itsekin. Koko maailman järki on täällä, koko maailman järki on täällä, koko maailman järki on täällä. Opettajan huoneessa se on cha-cha-cha. Kello ja kasvat täyttää huoneen Jutut outoja on, vaikkei kukaan näytä juoneen Kirjava kuin noppalunnin, tuokio on välitunnen, Tuskin edes suopo pystyy tästä parempaan Aikamiehet lässyttävät lasten vanhemmista Johtopäätöksiä päätöksiä takaroisten kaiken tietää pedagogit te sitten psykologit tietoa tasaisesti aivan mistä. Koko maailman järki on tällä, koko maailman järki on tällä, koko maailman järki on tällä. Opettaja huone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 Opettajan huoneessa se on. Tcha, tcha, tcha. Juha Vainio siinä kavereineen ilmeisesti päätellen tuosta Sonni joka tuolla heittää tuota sä, että kansakunnan kahvitunnilla siis aiheena mansplaining, eli mies Ja tässä nyt mulla olikin yksi puhelu, joka nyt hävisi jonnekin, niin että ota vaan uutta yritystä ja ei kun mukaan tähän tilaisuuteen. Eli siis puhelinnumeromme 020317600 on sinun käytössäsi. Tämähän on maksullinen puhelinnumero. Hinta on mitätön 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutissa. Ja tännehän pääsee myös Whatsappin kautta. Nämä yhteystiedot löytyy tuolta myöskin tuolta radiosuomi.fi kautta, anteeksi, yle.fi-sivulta, sieltä kautta Radio Suomi, niin siellä on nämä valtakunnallisten lähetysten yhteystiedot ja siellä on myös tämä WhatsApp-numero 0401455666, jota on kyllä käytetty kovasti ja se nyt toki on siis maksuton ja ilmainen ja Sinun käytettävissäsi. Kuka soittaa siellä täällä kansakunnan kahvitunnia? Märi Tulli-Leuola, radiossa? Olet, sinä oot. Suorassa olet. lähetyksessä. Okei, märi Tulli-Leuola Moro. Okei, okay, mennäänkö tämä suoraan? Sinä olet nyt suorassa lähetyksessä. O, hei, hei toimittaja, sä oot aivan loistava. Oi, voi, kiitos. Kylläpä on kiva kuulla, koska tosissaan, että yritetään, ei, te mutta te ei vakavissaan. Mietin nyt parinosta, että kyllä vähän vati. Eikä tämä mikään miesnäkökulma voi olla. Tiedätkö, mitä mä oon ajatellut elämästä? No mitä mä oon ajatellut? Joka ollut ja, ja, ja, ja, ja ollut. Tota, mä ajattelen näin, että jos joku niin torpedoi toisen, niin. Nii. niin tota, ö, hei, tota. Se vaihtuu siitä, että he haluaa kokea itseänsä paremmaksi. Ja mä suon sen heille kyllä. Mä Nimittäin, musta tulee stand up, kun mä tämän 70-vuotiaa Ja tota... Äh... Niin. E Eikö me sallita miehille ja naisille se, että he voivat kokea itsensä hetkeä paremmaksi? Koska mä kyllä aika lailla o, joskus tällä karikoidinkin täällä parkanossakin. Mä haluan herätellä ihmisiä. Joo. Mä, mä en tehtävä oikeasti on, on, tota, pitä itseäni liikoo. Ja, tota, mä en tehtävä oikeasti sillä ei välittää toisista meitä. Mutta jos joku haluaa kokea itsensä hetkeä paremmaksi, olemalla oikeassa aina. Niin. Koska must, musta tämä... Keskusteluni niin yleensäkin ollaan eri mieltä, niin ei se ole mikään riita, ei se ole mikään riita, vaan se on mahdollisuus. Oikeasti. No niin, kysyn Mä vähän Etel eurooppalainen persoonallisuus. Kyllä, se, kyllä, sinä tuon aika hyvin mun mielestä ymmärtäväisesti otat ton asian. Ja tänne hän soittikin tuossa heti alkupuolen lähetystä kaveri, joka sanoi suunnilleen niin, että selitän siis olen. Että mä niinku, miehet niinku koko lailla senkin takia yritetään saada jotenkin keskustelu käyntiin puhumalla lähinnä sellaisista asioista, jotka on itselle jotenkin tuttuja. Siinä voi käydä se virhe, että tulee puhuttua asiantuntevasti oikeille asiantuntijalle. <siin> niin. Joo, ja tota, mä melko se avoinni et, et, että, niin kuin mä sanoin, mä koulutin myös selvitystä, ja mun tehtävä nyt oikeasti, mun missio on se, että... Hei, me oikeasti nähtäisiin toisemmin se, äh, äh, juuri sellaisena kuin me ollaan. Ei, ei se teikki näistä yhtään sen huonompaa, mutta hei, mä oikeasti joskus to, äh, toi, että äh, äh, Kuinka voi aina olla joku oikeassa? Niin näin Ää, se on ja se liittyy juuri tähän miesselittäminen, mies ilmiöön, mansplainingin. Kiitos kun soitit ja sitten vinkkinä muuten kaikille muillekin, että kun soitat tähän numeroon tänne suoraan lähetyksen, kannattaa laittaa se radio kiinni. Että se sieltä kuulu sellaisella viiveellä toiseen, se saattaa ruveta vähän kiertelemään, että se saattaa häiritä itseä. Kuka soittaa siellä? No, täällä on taas Sirkka täältä Espoosta. Hei. Terve Sirkka. Onko tuttu ilmiö tämä mies selittäminen? On, mutta mm. ei mitenkään negatiivisessa mielessä. Meillä on nimittäin hirveän hyviä kokemuksia siitä, että mä oon saanut jonkun ihmisen kertomaan ammatista ja kaikesta tommosesta. Joo. Mitä yksikin on selittänyt mulle, Malminet ja tämmöistä sitten joku kertoi Pohjanmaan purotaimenista ja, ja sitten merivartija opetti kaikki merimerkit mulle oikein hauskalla tavalla ja näin päin pois. Niin tota, mun mielestä se on erittäin positi positiivista, että mä olen kyllä viisastunut ihan puhelintekniikka, kertoi puhelintekniikasta erittäin mielenkiintoisia asioita ja Tämä on ihan todellakin, niin tota, tuntuu jotenkin, että mitä joku voi ottaa negatiivisesti tuommoisena Niin, No mutta sitten se, oikeastaan se ongelma tulee siitä, että joku, joka ei oikeastaan tiedä mitään, niin esiintyy sellaisena, että tietäisi no se, se, paremmin. Se, se, niin, se on se, niin kuin se sudenkuoppa tässä. No Et, se on varmaankin se, että mulla ei ole sitten sattunut tuommoisia ollenkaan. Mulla on ollut ihan mielenkiintoisia, että, että tämmöisenä niin kuin poikkeavana mielipiteenä sitten varmaankin. Ei, jotain. ei, kun, on hyvä, kun tätä on tullut paljon esiin ja on oikein hieno, Joo. Siis mehän ollaan Joo. asiantuntijakansaa, niin on Joo. sanottu. että nimenomaan. Niin insinöörejä arvostetaan Joo. täällä päin maailmaa todella paljon. Eli tietoa, tiedollista. Tietoa, Joo. tietoa. Ja sitä, meillä on eri lajintietoja. Siinä mielessä se on erittäin mielenkiintoista yksi lopetti purjehtimista ja kaikkia tämmöistä, termejä, mitä mä en edes tiennyt. Tämä on ihan tota, todellakin, niin mä oikein niin kuin, koen niin kuin, viisastuneeni näistä keskusteluista. Tämä on hyvä huomio ja tämä pitääkin erottaa tuosta tuommoisesta vahingollisesta vallankäytöstä, mitä se Mänstleini on. Jos siinä on tuommoinen taka-ajatus, niin se on tietysti se on tuomittavaa joo. kyllä, mutta tota, todellakin, niin mä otin nyt tämän esille sen takia, että kyllä sitä voi ihan iloakin olla kyllä, että Minulla ainakin voi tulla kertomaan asioita, niin mä kyllä otan ne avoimesti vastaan. Kyllä mäkin, kyllä mäkin otan, kunhan tiedetään sitten niin kanssa. Omaa, että, joo. Joo, tää, mutta, mutta siis toi on, on hyvä, kun sanot on, koska nythän tässä voidaan myöskin äijien kesken pitää huoli, ettei sun tarvitse törmätäkään tähän ilmiön, tulevaisuudessakaan. Tämä on hieno. No joo, tää ja on hyvä. tietysti jos sattuu itse olemaan niin toisen alan tekniikan asiaan perehtynyt, niin tuota, siinä mielessä joku toinen alue voi olla täysin pimeä. Niin, aivan. Kyllä, kyllä. No. Hei. No. Kuitenkin. Ky just näin. Kiitos, kun soitit. Hyvä huomio. Kiitos. Hyvä huomioon. Hyvää viikonloppua vaan, kiitos. Samoin, hyvää lauantaita. Kyllä tämä, tämä on jännä, kyllä, kun tämä lähtee niin moneen suuntaan taas tämä keskustelu ja tämä ilmiö. Tänne pääsee puhelimella kyllä kohta. Nyt nämä soit, nimenomaan todella paljon soin nyt puhelin ja Otetaan tosi yksi musiikkikappale, mutta yhden viestin otan täältä Whatsappin puolelta. Sana ohjaa mielestäni liikaa siihen suuntaan, että miehet olisivat synnynnäisesti virheellisiä tässä suhteessa. Oikeasti kyse on siitä, että jotkut miehet selittävät asioita, vaikkei heidän pitäisi, eivätkä kuule asioita, joita heidän tulisi kuulla. Ja tämä lai lainaus on Rebecca Solnitilta. Ja täällä on Sipen viesti, jossa on, on tämä lainaus, ja se on justiin näin, että kirjailija Rebecca Sonnit, jonka kolumniin miehet selittävät minulle asioita, vuodelta 2008, niin liitetään usein tämä mansplaining-termin alkuperä, vaikka hän nyt ei sitä siinä käyttänyt, vaan siitä sitten tuli tämmöinen keskusteluryhmä, jossa sitä käytettiin. Ja tämä on jäänyt tämä termin keksiä nimettömäksi Life Journalin, Käyttäjä, joka siellä kommentoi tätä ja keksi tämmöisen termin sen. Nimenomaan tämän Rebecca Solnitin kolumnin pohjalta. Ja löytyy, voi löytää suomennettuna saman nimisen kirjan. Miehet selittävät minulle asioita. Pauliina Vanha Talo on suomentanut. 2019 on julkaistu Suomeksi. S.S. Kustannusyhtiö on julkaissut tämän kirjan. Yhteistyössä Braan, uutta musiikkia. Are on tuo kappale nimeltään. Ja tuo Sipen viesti, jonka tuossa lukasin ennen sitä ja vähän kommentoinkin sitä, joka viittaa siihen Rebecca Solnitiin ja sisälsi sen lainauksen, siis kirjailija, joka oikeastaan on aiheuttanut tämän termin syntymisen, tämä mansplaining-miesselittäminen, niin tää loppuu vieläpä tämä Sipen viesti, että kaikella rakkaudella miehiä kohtaan. Ja kyllä mä tuossa Solnitin tekstissä, tai se on tuosta jälkipuheesta otettu se lainaus, jonka sipe laitto tuohon, että, että miehet olisivat synnynnäisesti virheellisiä tässä suhteessa, että on niin taipumus selittämiseen. En minäkään tykkää siis sukupuolen takia niin olla mitenkään tuomittavana, vaan kyllä sen täytyy siitä toiminnasta lähteä, että ei se voi niinkään mennä. Että siinä mielessä ollaan kyllä ihan samoilla linjoilla, että jotta minua voidaan selittämisestä syyttää, niin siihen ei riitä se, että mikään sukupuoleni tai identiteettini, vaan mun pitää sitä kyllä tehdä ensin niin, että, että minua voidaan siitä tilille vaatia. Mutta on myös myönnettävä, että on kyllä vaadittu. Täällä kysytään, että onko toimittaja koskaan Joutunut tällaisesta syytetyksi. Kyllä, kyllä tuossa yhdessäkin palaverissa, taisi olla ihan viime viikolla, <num> niin, niin tuli sellainen kommentti, että ainahan näissä palavereissa kuunnellaan hiljaa, kun joku ukko selittää jotain selvää asiaa, että osu ja uppas. Terveisiä Katrille. Mutta mennään eteenpäin tässä lähetyksessä siis kansakunnan kahvitunnilla mies selittämisestä mansplainingista, johon mulle on yllätys se, että tässä nyt tämän lähetyksen alkupuolisko, niin täällä on esitetty todella ymmärtäväisiä kommentteja, että tämä nyt on vaan tämmöinen yksi tapa yrittää saada keskustelua aikaan. Siis yksi selitys tälle ja perustelu on ollut se, että sitä vaan ollaan vähän taitamattomia siinä ja sen takia Lähdetään jostain, mitä koetaan itselle tutuksi sellaisesta aiheesta liikkeelle, vaikkei se nyt niin tuttu olisikaan. Ja siinähän voi käydä tämmöinen onnettomuus, että kuuntelemassa onkin joku oikeasti asiantuntija. Ja sitten tästä kun jäädään kiinni, niin onhan se nyt noloa tietenkin. Mutta ettei olisi aina kysymys mistään alistamisesta ollenkaan, vaan kyllä tämä voi olla myöskin tämmöinen viaton, tavallaan viaton onneton tilanne, joka pääsee vaan tapahtuu, niin mä luulen. Niin mä luulen. Mm. En ole koskaan törmännyt tällaisiin naisiin. Eiköhän parin mieshöpöttäjä ole se höpöttäjä, joka aina toisen höpötykseen panee piirun paremmaksi. Niin. et eihän tuo nyt vielä mitään. Minä kuolin Arveijassa, siellä niin siellähän oli. Joo, että meillähän oli 40 astetta pakkasta silloin yöllä. Että tuo ei ole mitään vielä, tuo 38. No niin, kuka soittaa siellä? Täällä kansakunnan kahvituntia. Samuli. Petri kylmäne soittelee. Terve, Petri. Moro, moro. Terveisiä tuota, tutuille ja terveisiä pohjoisesta. Okei, okay, kuin pohjoisesta? No ei tämä nyt kovin pohjoisesta, Rovaniemän No niin, kyllä se pohjois, no. pohjoista Suomea ja Lappia on tanakasti, Rovaniemä. Joo, oh. joo, kiitos. Tuota, hyvä teema. Okay. Hei, mä ajattasin tällaisen näkökulman tähän... tähän tota, Asiaan, että mitenkäs nämä ennakolta-tietäjät, Noniin. eli keskustelun tappaja, ja tuota, kun sä kerrot jotain asiaa, speksejä, niin alat lukea toisen huulilta jo Yp. asioita ja sitten hän kommentoi tiesin tuon ennakolta, mä tiesin ton ennakolta, tulee automaattisesti se kommentti ja tuota, siinä menee kuule kaikki mielenkiinto ruveta keskustelemaan asioista. Oh, toi on aika paha kyllä, tapa keskustella. Kyllä, tunnistan. Ja tota, tota niin, miten mä nyt sanoisin? Mä tiedän, onko se hoito, hoitokeinoja, mutta joskus on ihan hyväkin olla malttia ja kuunnella, mitä toisella on niin asiaa. No on niin, mut on totta toikin, että ei siihen ehkä ole siis hoitokeinoja muuta kuin itsellä. Että ei se voi muuttaa kuin omaa toimintaansa ja toivoa, että joskus se vaikka tarttuisi. <tä> <tä> joo, niin. tämä on, on näin ja sitten niinku jotenkin hyvän tuon näkökulman, että, että tota, antapa olla vaikka itse tietäisi asiasta, niin miksi mun täytyisi tuoda se esille, että Et, nii, mulla jo. on tämä tieto jo olemassa. Kyllä, kyllä se, joo joo, toi, ja tämä näin, että on aina jo tiennyt sen siinä, että on kova tarve alleviivata sitä myöskin, Omaa tietämystä tasaisesti ihan mistä vaan. Joo, joo. Kyllä no, me ollaan. Mutta en tiedä. Niin. Niin, en tiedä tuota, niin, tuli semmoinen fiilis, että nyt kerrankin soita ja tähän menikin nopeasti, että yllätit mut tosi täysin. Mutta tuota, ei mulla oikeastaan tämän kummemmin. Ei tässä mutta... mitään. Et sinä häkerkyn... niin, niin, en tiennyt kyllä minäkään tätä. Nyt täytyy tarkkana olla, ettei tuossa sanottua Oikea, <laughs> jotain. Ei jo... mitään. Mukavaa, mukavaa aamua sinne. Hyvää lavalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Niin kyllä, kyllä, oikeastikin, niin se siis tämmöinen herja, että maailman lyhin vitsi mies, niin saattaa johtua ihan hyvin siitä mies selittämisen ilmiöstä. Suurelta osin. Kuka soittaa siellä? Mikko soittaa Terve, tällä Mikko. kerralla. Juu, kun mä olen sellaisesta vähän huolestunut, että kun noissa liikkeissä, varsinkin kaupungin liikkeeseen eri paikkoja ja, ja, ja suurempiin liikkeissä, niin kun nyt pitäisi olla suomessa, kun asutaan mm. ja, ja puhutaan suomen kieltä niin nyt kun soitat, niin. niin siellä vastataan, että jos puhut suomenipäinä ykköstä, jos puhut ruotsanipäinä kakkosta, jos puhut kuin kolmosta ja, ja kaikenlaista, niin. Kun pitäisi, niin kuin ennenkin oli, kotti puhelimen kiinni, niin siellä ei puhuttu. Mitään muuta kuin Suomea, kun vastattiin, kun puhelin, niin Nyt se on ihan kuin soittaa jonnekin liikkeeseen, niin ei, ei tiedä yhtään pääseksi minnekään, mutta ei pääsekään. Mä olin kaksi vuotta sitten, kun oli Kampelu, palvelukeskuksessa oli, mm. oli tarkoitettu vanhoille ihmisille sellaisia, että se voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee jotain asioita viedä eteenpäin tai on jotain asioita, mm. mitä siitä tarvitse niin tietää ja mitä. Tehdä. kun on sitä ja tätä Kyllä tämä on ollut ihan ilmiselvästi ennen paremmin tämä asia ja kyllä kannattaa rauhoittua. Mä en oikein osaa tuohon tähän hetkeen mitään muuta lääkettä, mutta kansakunnan kahvituntilähetyksessä nyt on tässä menossa siis selittäminen, eli mansplaining-aiheesta tämä lähetys. Me palaamme siihen. Vaihtaako pienet takia? Että tiedän, että isot hämähäkit taratella tekee niin, että ne niinku jättää sen ulkoisen kuoreet ja pentii sieltä ulos. Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen tiistaina luontoillassa. Suora lähetys Radiosuomessa ja striimi Yle areenassa kello 18 alkaen. yle Radio Suomi. Tämmöinen muistutus myös tähän kohtaan me kuullaan tuossa tasalta nuo kello 11 uutiset. Se on lyhyt kompakti uutispaketti ja sitten jatkuu kansakunnan kahvitunti ja hyvää lauantaita myöskin sinne äskeiselle soittajalle ja voimia näiden nykyajan hömpötysten ja ilmiöiden kanssa. Tässä Lili Luna. Kelan pääjohtaja puolustaa yli 65-vuotiaille suunniteltua valinnanvapauskokeilua. Hallitus ja Kela valmistelevat kokeilua, joka lisäisi yli 65-vuotiaiden valinnanvapautta lääkärikäynteihin. Asiakas voisi ensi syksynä alkavassa kokeilussa valita myös yksityislääkärin, joka on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen. Oppositio on kritisoinut, että malli on perustuslain vastainen, koska se ei kohtele kaikkia yhdenvertaisesti. Kelan pääjohtaja Outi Antila. Kyllä totta kai on mietitty näitä perustuslaillisiakin kysymyksiä ja usein sitten perustuslaillinen puoli on tyssänyt siihen, että on otettu joku alueellinen kokeilu. No nyt tässä on sitten valtakunnallinen kokeilu, joka on sitten tiettyyn ikäryhmään ja tämä ikäryhmä nyt sitten on, voi olla, että perustuslakivaliokunta tätäkin asiaa joutuu sitten pohtimaan, mutta mm. koskee siis koko Suomea. Ukrainan joukot kertovat iskenensä Luhanskin alueella sijaitsevaan öljyvarastoon. Itä-Ukrainassa sijaitseva varasto on Venäjän miehittämällä alueella ja se on palvellut viime aikoina Venäjän armeijaa. Yhdysvaltalaisen ajatushautomon ISVn mukaan Venäjän joukot ovat puolestaan kiihdyttäneet yrityksiä hätää Ukrainan joukot Kurskin alueelta Venäjältä. Kiina elvyttää avokätisesti talouttaan. Maa laskee tätä varten liikkeelle noin 300 miljardin euron arvosta joukkovelkakirjalainoja seuraavien kolmen kuukauden aikana, kertoo valtiovarainministeri Lan Foan. Tavoitteena on vahvistaa pankkeja, tukea kiinteistömarkkinoita ja vahvistaa kulutuskysyntää. Lisäksi asuntolainojen korkoja alennetaan. Siinäpä kuulutiin kello 11. Uutiset uutisissa Mari Juonala. Kello on kaksi minuuttia yli 11. Yle Radio Suomi. Mies-selittäjä on siis tämmöinen alentuvasti muihin eritoten naishenkilöihin suhtautuva valistaja, joka kuvittelee tietävänsä kaiken paremmin, koska nyt sit sattuu olemaan mies. mies tunkee selittämään röyhkeästi. Jopa asiantuntijoille, lähinnä nyt tässä kohtaa naispuolisille asiantuntijoille, miten asiat hänen mielestä on, vaikkei tietäisi aiheesta. Höikäsen pöläystä selittää urbaani sanakirja tätä ilmiötä. Tämmöinen yksinkertaistava, yli itse varma sävy. Tiedättehän, että jos olettaa tietävän se enemmän kuin jolle puhuu, mutta tyypillisesti ei tiedä. <laughs> ei kyllä tiedä, mutta ei meinaa sitä millään myöskään uskoa, niin... Tämmöisestä ilmiöstä tässä nyt on kysymys kansakunnan kahvitunnilla tänään, kun aiheena on mansplaining. Kuka soittaa siellä? No tässä on Pasi Kerhavalta, moi. Terve Pasi, oletko törmännyt tämmöiseen ilmiöön joskus? No kuule, tuota, mua on joskus tähän jopa syytetty siitä, että on nuornamiesnä. Ja mä ihan oikeasti opettelin jopa siitä pois, että mun ei tarvi joka asiaan käydä selittämään ja niin edespäin. No nyt meitä on no. jo kaksi tällaista tunnustautunutta no, mutta, potilasta. Mutta tiedätkö sä mitä, tiedätkö, mitä? No. Mä kekkasin sitten, että miten mä pystyn hyödyntämään sitä. No Mä opiskelin opettajaksi. <laughs> saa työkseen kertoa, miten asiat nimen, on, nimen, jos sitä tarkoittaa. men omaan. yli aha. 30 vuotta sitä on tullut tehty. nyt ja tota... Sen mä oon kuitenkin oppinut, että, että tota, Pysy tossa asioissa. Joo, kyllä. Se on et... mun mielestä se kaikkein tärkeä juttu. Tietysti on vain, oppilaita näin kysyy, että mistä sä, tiedet tiedät ton kaiken. No mä sanoin, että no, mä oon nyt vaan, mä oon vaan niin paljon kokenut tässä elämässäni ja, ja, tota, ja mä oon joskus jopa vaikka lukenut jotain. Kyllä niin sä, et oo, sä et ihan tyylipuhdas manspleinaa ja oo ainakaan en enää. enää. En en, enää. minä mi, mi. oikeastaan, oikeastaan opiskeluaikana opettelin siitä pois. Joo, joo, joo. Kyllä. Mä opettelin, mä opettelin pitämään suuri kiinni silloin, kun ei välttämättä tahansa sanoa yhtään mitään. Kyllä tästä täytyy myöntää, että on itse kullakin vähän vielä opettelemista. Ja... Ei mitään, jos suunta on oikea. Että jos löytää tunnistaa itsessään, niin mä kyllä sanasin, että ollaan voiton puolella jo siinä vaiheessa. Mä, niin. Mä Mä koen, mä koen nyt sen, mulla on vielä kaksi vuotta jäljellä, niin tuota, mä koen, että mä oon päässyt nyt sellaiseen kultaseen keskitiehen, että mun ei joka asiasta myöskään olla taas niin tota, suunaja ja päänä, mutta sitten mä voin olla suuna ja päänä silloin, kun mun pitää olla. Joo, ai ai. Kyllä, se on hienoa, kun löytyy tämä ammatti niin kuin, taipumusten mukaan. Se on... Saat se, saat se. <laughs> ja edelleen on makeita, kun nuoreimmat kollegat tulee ihan oikeasti kysymään mulle, että Pasi mulle, Mistä tämä johtuu? johtuu. No mä pääsen siinäkin toteuttamaan itseni, että pääsen mansplainia pelaamaan oikein okay, kunnolla. <laughs> tässähän, on, tässähän on sittenkin mahdollisuuksia vielä. On kyllä. siinä, on, kyllä siinä on pitää vaan oma ura. Aika monet meistä, jotka saa itsensä tästä kiinni tästä taipumuksesta, niin saa tästä voimaa. Kiitos Pasi, kun soitit tänne. Kiitos tosi paljon. <tos> moi voi moi. Moi, moi, moi, moi, Ja ajelen rauhassa ja kaikki muut tällaiset ohjeet niin kuin ei itse tietäisi. Niin tietysti lähtee määnspeleinä ajalta tosi helposti. Kuka soittaa siellä? Pauli täältä Kuopiosta. Terve Savu. Terve Pauli. Onko tuttu asia tämmöinen selittäminen? Olenko käsittänyt tämän asian väärin tämän aiheen, mutta kun mun puolesta, mun, minun puolesta tehdä asiat, minun puolesta sanottaa asiat, tuntuu, että kaikki muut tuntuu tietävään paremmin mun asioita kuin mä itse tehtiin. Piti laittaa kapuloita rattaiksi. Turhan aktiivisesti että näitä säätäjiä ja asioihin puuttuja tuntuu olla. Sinä olet ihan oikein kyllä tämän asian ymmärtänyt ja toi on yksi sellainen oikein manspleinaajien perusalaluokka, jotka tietää muiden asiat paljon paremmin. Ihan Tämähän oikein. on totta kyllä, että äh. kun turhan aktiivisesti ihan alle tulemaan, niin en kyllä pity. Ei siltä että kapuloita lastelemaan vähän ratta. Laita niitä kapuloita. Ei niin. ei se ole kenenkään tota asia. Sinä on ihan oikee. ei sitä tarvis sietää. Ei tässä nyt kaikkea että tarvitse kestä. Minä vaan mun hermot kanssa. Joo, joo. Ei Joka kun... asia tuntuu olevat tuntuvat tietävän paremmin muun asia paremmin kuin mä itse. Hei, mutta voihan se olla, että joillakin on jopa ihan hyvä tarkoitus ja sitten pitää vaan niin, vähän voisi, niin, voisi se, niin Voi se, Samuli, kyllä sitäkin olla, mutta voi olla tuo. Voi olla totta, niin hyvä. En mä tarkoita enää pahaa tarkoitus. Et on. sinä tarkoitakaan. Ja se voi olla, että yritetään kestää vaan, jos ei kaikki oikein huomaa sitä, että mennään mutta, toisen asioihin. Niin. Joo, mutta hyvä, että ymmärsin tämän asian. Tämä on aiheen oikein. Mä mietin, onkohan tämä semmoinen asia, johon voisin soittaa. Aina kun tuntuu ei, mutta mä tarkemmin kuuntelin tätä lääisystä, niin ehkä tämä on kuitenkin semmoinen asia, johon voisin soittaa. Kyllä kannatti soittaa. Tämä on ihan selvä asia, kuulosti. esiin vielä tämän tällaisen yhden oikein alaluokan tästä, tästä porukasta, joka on kovia selittävää. Joo. Kiitos, kun soitit. Kiitos. Aurinkosta lauantai. Pa Aamupäivän jakko Kuopiossa samossa kyllä aurinko paistetaan, en tiedä siellä isolla kirkolla, miten siellä on. Laajalti paistaa, kuule pitkin etelä suomeakin nyt tänään ja kyllä sieltä taas kohta vähän sateita tulee, niin otetaan tästä irti kaikki mitä lähdetään. Otetaan irti, kiitos, kiitos. sinulle, minä jatkan kuuntelua, niin Jatka. kiitos. Kiitti, voi voi. moi moi, Eepä, moi, moi. moi. moi voi. Kyllä tämä sellainen on tämä kansakunnan kahvitunti, että tänne pitää aina vähän soitella, että tätä on muuten olemassa. Kuka siellä soittelee? Sinä olet nyt suorassa lähetyksessä. Haloo! No kuule, täällä on tätä Kotkan mummo taas soittelee, kun on sellainen juttu, että tässä oli muutama useampi, varmaan parikymmentä vuotta, kun Kotkassa oli semmoinen kuin Tolsi Breisit. Ja sitten kun ne lähti pois, ne laivat siitä, niin me oltiin siellä satamassa katsomassa, kun ne upeasti, ne purjelaivat lähti ja meidän vahingoksi, meidän takana oli yksilipäin. No niin. Se selittiin joka hemmetin laiva, mikä se on. Sitten me päätettiin mun miehen kanssa, että me lähdetään tuonne puistolle näkötorniin. Siellä on semmoinen torni, mistä näkyy niin kuin vielä paremmin kuin oli siellä, siellä merellä ja heiluttelivat kuule ja oli ihana ilma. Ja päästiin sinne, niin eikö tämä selittäjä tullut sinne kanssa, että täältä hän näkee paremmin. Ja sitten se selitys alkoi, niin mä sanoin hänelle, kun olet se opettaja. Niin. Kyllä, kyllä hän oli opettaja myös, että sitten me lähdetään pois tästä. Kun me haluttaisiin vähän nauttia tuosta purjalaivojen menosta, niin sä tuut selittää siihen koko ajan, niin sitten hän sit sanoi kyllä anteeksi. Niin, no, mutta toi on no, kyllä me... hyvä, hyvä Joo. merkki. Niin. Joo, niin se oli kyllä... Siinä mielessä, että meni vähän pilalle, mutta olihan siinä oma nautintonsa, kun kuultiin, minkälainen kukakin laiva nyt sitten oli. Ja oliko nyt siinä kolmemastopriki vai praki tai joku semmoinen muuten niin. niin, Oliko siis tiesköhän asioita sitten kanssa? Että, ilmeisesti niin, kyllä ilmeisesti hän tiesi. Niin ei noita kukaan hatusta keksi. Ei noita hatussa keksiä. Mä ajattelin siitä jälkeenpäin, että mä olin juuri epäkohtelias, mutta kun me oltaisiin niin nautittu, kun me oltaisiin vaan kateltu niitä Mutta tämä tästä ja, ja paremmin selittäjät, niin sitten ei kuin lankalle. Näin on. Kiitos paljon. Joo. Oikein hyvää lauantaita teille. Moi myös. Hei Voi voi voi. Kyllä tuossa on hyvät merkit, koska ei se, siis paatunut selittäjä ei pyytele anteeksi. Päinvastoin se on sitä mieltä, että muut saa pyytää anteeksi ja kiittää kun on kohdannut tällainen onni et saa semmoisen selostuksen Mä siihen vaaleaan ihastuin ja loppuillasta sanoin Hei meille vai teille kultasein Hän vastasi minulle silmillään Juodaan näin ja lähdetään Noin ovi miehelle sen koska olin niin iloinen Yeah, Jotakin sopivaa selitystä, mutta katsoin parhaaksi kuitenkin Juosta niin kauas kuin jaksaisin Ja kilometrin ainakin juoksin halkikaupungin Sitten pysähdyin ja pukeuduin ja jatkoin kävellen kotiin Se on vanhaa kunnon mambaa tämä lauantai-ilta. Nyt muuten otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tiellä kahdeksan on rysähtänyt uusi kaarlepyy siellä ensitiedoten liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä eteläinen Munsalantie Ytterjeppo, siis tiellä kahdeksan välillä Vaasa-Kokkola. Tämmönen on tilanne. Suuntaa tuossa ei ollut määritelty, mutta minä kerron kyllä, jos tuohon tulee tarkempaa tietoa. Kuuluuko tämä teema samaan tautiluokitukseen kuin miesflunssa? Terveisin Martta. Tämmönen on tullut tänne WhatsAppin kautta kysymys. Ja kyllä, kyllä minun mielestä tämä yhdeksi tämmöisestä sukupuolittuneista, vioiksi laskettavista asioista, niin myös miesselittämisen varmaan lukea siis mansplainingin tosi. Tässä nyt on kyllä pikin puolensa, koska tämähän on, sehän on tietynlaista jyräämistä ja vallankäyttöä, että ei se kyllä pelkkä vitsi ole, mutta kyllähän se silti naurattaa välillä. Kuka soittaa siellä? No moi, Niina täällä. Terve Niina, sinä olet suorassa <muh> lähetyksessä. Joo, kiitos, kun käsittelet tätä asiaa. Tosi hyvä aihe. Onko tuttu? Ja... No on se jonkun eh. verran. Ja mä tuossa mietin, että aika paljon tulee semmoisia puolustuspuheenvuoroja tässä. Ja mun mielestä me voitaisiin kyllä vähän enemmän ottaa kuuntelutaitoja miehiltä, kun tässähän ei ole pointtina se, että että olisi jotenkin huono asia, että miehet ilmaisee ittiään tai ihmiset ylipäätään. Sehän on ihanaa, jos ne varsinkin tunteita osaa ilmasta. Niin, mutta niin. miesselittämisen ytimessähän on se, että osaako myös kuunnella muita ja antaa arvoa muiden mielipitteille. Ja joskus se on niin hirveän vaikeaa, mutta meillä on yksi suu ja kaksi korvaa ja meidän pitäisi kaikkien opetella toimimaan sen mukaisesti. Toi on kyllä hienosti sanottu, toi vanha kunnon. että siksi meille on kaksi korvaa annettu, että me kuunneltaisiin enemmän kuin puhutaan. Eikö niin? Joo. Ja tämähän on hirveän laaja ilmiö, että yhteiskunnan kaikki tasot on vuosisatoja tukenut sitä, että useimmiten miesten mielipiteet on tärkeimpiä. Ja tästä on semmoinen tosi hyvä silmiä avaava kirja kuin Näkymättömät naiset. Joo. Tuossa on toinen. Joo. Joo, se on tosi hyvä, suosittelen kyllä kaikille ja sitten mä mietin sitäkin, että monesti se liittäminen voi olla semmoinen haarniska, jolla suojataan itseä väärässä olemiselta, kun saatetaan kuvitella, että se on joku merkki heikkoudesta, mutta oikeasti ihan vaan väärässä olemalla voi oppia uutta. Joo. Ja ei aito yhteys muihin ihmisiin on myöskään mahdollista, jos ei osaa antaa muiden näkökulmille yhtä paljon arvoa kuin omille. tässä on tietysti tänään ollut vähän selittelyynkin makua, joka on toisaalta aika ymmärrettävä ja inhimillinenkin mm. reaktio, että on yritetty kertoa, mistä se sit oikeastaan johtuu, mutta toisaalta täällä on aika avoimesti kerrottu, että miten tuohon haksahtaa helposti itsekin. Mm. Että täs on, minusta tässä on toivoa aika paljon. Tämä on ollut niin, on, to, toiveikas on. lähetys ollut. Joo, on ollut ihanaan kyllä lempeitä tulokulumia tähän. Olen tykännyt tosi paljon kuunnella. Ja ei ole ollut liian paljon kuitenkaan miestelittämistä tässä lähetyksessä. <kustella> niin, ei, ei ehkä liian paljon. <kustella> totta, tota toi on. Ja, ja ihan hyvä tuoda nyt taustoja esiin, että ei se sitä vakavaa puolta himmennä eikä pois vie. Ja sitten tietenkin, mm. niin onhan se vähän sillä niin että onhan tässä niin kuin, on totta, että tässä on naureskeltu tai niin suoraan sanoen minähän on tässä myös naurannut tälle. Ihan sen takia, että nehän on samalla myös aika vitsikkäitä tilanteita oikeasti. Mm. Et, Haluatko kuulla mm. vielä yhden käytännön esimerkiksi? Anna tulla vaan. No yksi mun ystävä on taiteilija ja se oli ollut jossakin baarissa ja tavannut tämmöisen miehen, joka oli alkanut sille selittää, että tiesitkö, että panssikoreografioitakin voi Merkitä semmoisilla niin tanssinuoteilla, että voi merkitä ne ylös paperille. Ja mun kaveri oli sanonut, että joo, mä oon opiskellut sitä. Joo. Ja sitten se mies oli jatkanut selittämistä, mutta käsitätkö sä, että tämmöisiä nuotteja, joilla voi merkitä tanssiaskelia. Ja oh, sen kaveri uudestaan... Joo, että mä oon opiskellut tutkinnon, jossa se oli yhtenä juttu. Ja silti se oli jatkanut vaan se mies, niin se oli kyllä julkellinen. Ihan todella tyylipuhdas esimerkki siitä. Niin tämä alkoi tuolla, tai oikeastaan johtuu tämä aiheen valikoituminen tuosta viikko sitten saamasta, niin missä oli tämä junan kuljettaja naishenkilö, joka, joka tota yritti kertoa siellä matkustajalle, miesmatkustajalle, joka luennoi, että miksi tämä on pysähtynyt, tämä juna, niin kulujärjest kulkujärjestelmää ja valvontaa, mutta ei mennyt perille. Joutu vaihtaa, Joo. Joutu vaihtaa sitten istumapaikkaan. Niin toi on tyylipuhdasta. Eikö. Sano vielä se sun kirjavinkki. Näkymättömät naiset. Oikein Karolain Kriado-peres on sen kirjailijan nimi. Toi on kyllä heitto. löytyy myös. Toivotetaan kyllä lukulistalle. Kun tässä oli toi. Ahtavaa. Vilahti jo tuo Rebecca Solnitin, miehet selittävät minulle asioita, niin se löytyy mm. myös, tota, myös Suomeksi. Pauliina Vanha talo suomentanut 2019. Niin kyllä näitä on ihan hyvä heitellä, kun tämä on kerran tämmöinen perehtymistäkin vaativa tai tota, niin ihan mahdollisuuden antava tämä aihe. Hmm. Englanniksi voin viinkata myös sellaisen uh, kirjan kuin uh, Tools for Men with Feminist Ambitions. Okei, okay. joo toi on, yeah. tuon mä sitten <laughs> <laughs> muistan. Toi Joo, tällä hetkellä käännänkin suomeksi. Ihan totta! Tools, for, tools for Men tulee olemaan siis tota miehille. niinkö? <laughs> Niin, Ja totta kai niitä voi kannattaa muitenkin lupia, mutta se on miehille suunnattu. Joo, ei tää oli vaan mun oma ehdotus otsikoksi. No niin. Kiitos Kiitos vielä kaiken lisäksi sanoit. Todella hieno. Joo, Hei samoin, moikka, voi, Moi moi. Joo, ei se ole. Miehen käyttöohje, jotain sitten muuta, mutta tuo kyllä mielenkiinnolla odotetaan, mikä se tulee olemaan. Kuka soittaa siellä? Työkalupakki se ehkä tulee olemaan. Hei, mies, sinä olet suorassa lähetyksessä. Moi. No moikka, moi moi. Mä laitan, mä laitan nyt tuon radion ohjeiden mukaan kiinni. Laita Joo, hei. Onko, onko miesselittäminen tuttua touhua sinulle? Joo, se on kyllä, se on kyllä tuttua touhuja nyt, kun olen tässä istunut ihan rauhassa ja pelkästään kuunnellut, on keskittynyt tähän hommaan, niin paljonhan on tullut tietysti ajatuksia ja, ja mielipiteitä herännyt monestakin puhelusta ja kommentista, mitä siellä on tullut. Ja mutta nyt kun tässä pääsee langalle, niin tupaa vähän unohtumaan ne asiat. Eh. Mutta tota, mä, mulle tulee tuosta nyt ensimmäisenä se vielä, että... Vähän se niin kalahtaa korvaan tuo selittäminen, koska kyllä mun mielestä ihan yhtä paljon oman kokemuksen mukaan niin on näitä naisselittäjiä. Eli ehkä, ehkä niin kuin tämmöinen best olisi, olisi parempi, parempi niin yleisesti ottaen, mutta äh, voin kertoa siitä, että esimerkiksi mun isä oli opettaja ja ja tuota, mä aina lapsena ja nuorena ajattelin, että kyllä se isä tietää hirveän paljon ja mun isä tietää kaiken ja koska mun isä sanoo näin, niin se on totta. Nyt mä olen sitten kuusikymppisenä ruvinnut tai kyllä mä vähän aikaisemminkin rupesin tajumaan, että mä ajattelemaan niin kuin omilla aivoilla. Ja mä huomasin, että hetkinen, eihän se mun isä ole ihan kaikkea kuitenkaan tiennytkään, mutta kova se oli kyllä, kyllä niin kuin selittämään kanssa joka paikka, että esimerkiksi mentiin Suomen niin hänellä oli hirveän vaikea kuunnella oppaan selitystä linnasta. Hän ties paremmin. Ois ollut parempi tietoa. Toi on kyllä, toi mä löydän kipeällä tavalla tuosta kyllä itsenikin. En mä nyt ehkä oppaalle ole, ole ikinä tota, tuntenut sellaista kateutta asiantuntemuksesta, mutta jollekin muulle on saattanut joskus kyllä tuntea. Joo, sit mulla on toinen juttu on semmoinen, että kun olen ni ammatiltani keittiöihmisiä ja tehnyt tota 40 vuotta ruokaa ammatikseni. Niin se on kyllä ollut sellainen välillä, välillä tota, täytyy sanoa, että hammasta puru. Koska sukulaisethan nyt tietysti on oppinut tietämään, että se on mun ammattini se ruoka ja omat vanhemmat ja näin. Mutta ää, aika jänniä niin kun tulee, että tiedätkö sä, että, tota, että jos laittaa vaikka... Ää, vaikka tota, No, mitäs mä sanoisin? No, mä mulla on opetettu, että heristämällä tota kahvinkeittimen suorat, suoratimpussin sitä, mihin se laitetaan. Niin. Sieltä, sieltä tulee vielä, että kannattaa heristää sitä. Ja, ja, niin. ja sitten mulla on opetettu, että, että miten kannattaa paahtaa uunissa perunat, että miten niistä tulee hyvät ja tämmöisiä. Niin, tollaisia ja. aakkostason juttuja, jotka on sulle enemmän kuin tuttuja. Sitten mä oon vähän paininut sen kanssa, että loukkaannuksena vai, vai ei, mutta mä oon ajatellut, että annan niin siihen koppaan, että, että tota, ei kannata välittää eikä, eikä pahasti. Mutta sitten Ni taas just niin, tämä yksi, yksi soittaja sanoi sitä, että hän on hirveästi niin oppinut. Niin se on taas mun mielestä tosi kiva, koska jos joku rupeaa selittämään mulle, Junan kuljettamisesta nyt sitten vaikka, niin mullahan menee kaikki läpi, koska mä en itse tiedä siitä mitään. <tos> toi on, on totta, ja sitähän se mies selittäjä kyllä hyödyntää ja oikeastaan toivoo sitä tilannetta, varsinkin jos se perusmuodossa ei tiedä itse siitä oikeasti mitään mistä Joo, luenno. Mutta, mutta... Mm. Mutta kyllä on tosi mielenkiintoista siis kuulla semmoisilta ihmisiltä niistä asioista, mistä ne oikeasti tietää, niin, niin oppii esimerkiksi uusista ammateista, itselle uusista ammateista tai, tai noin, että et, kyllä se niin kuin semmoinen vuorovaikutus ja juttelu on hirveän ja kivaa, kun osaa vain kuunnella ja pitää suusat kiinni, vaikka tietäisikin jotain, niin ei, ei. se on oikeastaan niin kuin yksi soittaja tuossa sanoi, että sain semmoisen kuvan, että hänkin tietää monta kertaa jostain asiasta, Ehkä jopa enemmän kuin tämä kertoja, mutta pitää suunsa kiinni. Että ei tarvitse itse asiassa niin nostaa jalustalle ja pienentää sitä toista. Että se on sellaista oikeastaan vähän niin ei niin fiksua. Niin, mutta se vakava puoli jotenkin tulee siitä, että siis naishenkilö, joka on tottunut töissä tai kotona tai missä nyt vaan ympäristö siihen, niin, niin alkaa lopulta olla hiljaa. Vaikka siitä, että sanoisikin jotain, niin olisi jo ihan ratkaisevasti hyötyä. Että sitten turhautuu, eikä sano enää mitään. Että toi voisi olla se vakava nimenomaan. puoli. Niin. Ja jo, sit, joo, nimenomaan. Mm. kävi tämmöisessä lyhytaikaisessa työpaikassa sillä lailla, että mä menin niin kun tämän työkokemukseni kanssa semmoiseen lyhytaikaiseen työhön, ja, ja mä menin niin semmoiseen avustavaan työhön siellä keittiössä. Niin. Ja siellä oli sitten tämmöinen esimies, ja tota, huomasin, että Meillä on hyvin eritasoinen tämä tota työkokemus alalta, mutta koska hän oli mun esimies, niin mä annoin hänen sitten kuitenkin päteen ja neuvoon mua, niin hän opetti mulle muun muassa, että miten pestään tiski allas ja tota, miten päin leikataan tomaatti. Niin. No niin. Niin, niin, niin tota, se oli vähän vaikeaa, kyllä täytyy sanoa, että se oli vähän vaikeaa, mutta... Mä pidin aika monta kuukautta kuitenkin suuri kiinni, mutta koitin kääntää sen sille, että mä sitten vain nauriskelin. Niin jos ei sille muuta voi, niin sittenhän se on pakko tehdä noin, mutta siinä samalla on se traaginen puoli. Ja sitten kun ei tässä niinku arvaa sitä ironiaa, suositella, koska olisin se aika tehokasta sanoa, että sinähän sen parhaiten tiedät, kun olet asiantuntija. No jotain joo, pitäisi osata tuolla heittää, mutta... Ei se, <laughs> se ole auttanut ikinä mitään. <laughs> Niin. Ei, mutta ei mitään. Ihan mm. kivaa hieno, hieno idea, Hien, hieno aihe sulla on tällä kertaa taas ja, ja tota, harvoin tulee ihan istuttuu paikalla ja kuunneltua vaan, ettei mitään muuta touhuu. niin Tämä lauantai-aamu on aina semmoinen, että koitan vaan istua ja kuunnella. Voi että. Kyllähän siis en minäkään missään muualla mieluummin olisi, Et on tää sellaista. Ja pidä vaan radio auki. Kiitos tosi paljon, kun soitit. Kiitoksia. Ei mitään, kiitti. kiitti sulle. Moikka. Moi moi. Moikka. Oi. Olen anna maja Tuokko. Ja minä olen sanna mariin Hän on ihailtu, vihattu, arvostettu, hylätty seurana. Sanna-Marin. Kymmenosainen podcast-sarja sanna mariin Miljoonat seuraa nyt Yle Areenassa. Ja tuo ei varsinaisesti liity tähän kansakunnan kahvitunnin aiheeseen, mutta tosta tulee... Pitkäaikainen puheenaihe, oikeasti. Tuo kannattaa käydä kuuntelemassa, toi sarja, toi Sanna Marin, miljoonat seuraa. Mutta tämä liittyy päivän aiheeseen totta kai. Mansplaining, mies selittäminen on kansakunnan kahvitun aiheena tänään. Tämä on Milana Misikin versio tästä. Liikenteen osalta tuntuu olevan nyt melko vilkaspäivä, siis nimenomaan valitettavasti onnettomuuksien osalta. Tiellä, kymmen, tiellä 110 eli Turun tiellä on kirkkonommen kohdalla myöskin kolahtanut ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tie 110 eli Turun tie Kirkkonummella Tarkempi paikka on paikasta Siikajärvi, 1,6 kilometriä suuntaan Veikkola. Siellä siis suuntaa ei ole määritelty, mutta tiellä 110 on tapahtunut liikenneonnettomuus. Pohjanmaalla on sanonta kerran. Luulin olevani väärässä. Onneksi erehdyin ja tämä nyt ihan ilman muuta Päivän teemaan liittyen kansakunnan kahvitunnilla, eli mansplaining -mies selittäminen. Taloyhtiöiden yhtiökokouksissa hallituksessa olevat sijoittajamiehet just luulee tietävänsä kaiken ja torppaa kaikki käytännön elämää sujuvoittavat asiat ja naisten mielipide torpataan, kun ei mikään asia saa parantua, sanotaan tää Whatsappissa. Ei edes fysiikkaa lukeneita naisia kuunnella. Siksi naiset ei ole innostuneet hallituksen jäsenyydestä tai yhtiökokouksesta, kun ei pidetä mielipiteitä minään. Ja tämä on se vakava puoli tässä, vaikka nyt on tuotu näitä huvittavia piirteitä esiin kovasti tästä mansplainingista. Noinhan siinä lopulta helposti käy. Ei viitti enää yrittääkö sanoa mitään, jos se kerran näin on. Ja sitten Pirjon. Täältä tulee nyt tyylipuhdas tapauskertomus jälleen. Naapurin herra oli sijoittanut sähköhammasharjaan ja tuli pihalleni pitämään pitkän esitelmän sen käytöstä. Demonstroiden pesemistä, hampaat paljastain ja sormiaan käyttäen... Tuntemani syvän myötä häpeä mykisti minut, enkä saanut sanottua, että olen pessyt hampaani vuosikausia jo tällä puheena olevalla hei, harjalla. Tota, kyllä mä tunnen kanssa, tässä tiettyä sympatiaa ja ehkä vähän empatiaakin niin, kaikkia teitä kohtaan, jotka olette tämän kaltaisen ja tasoisen mies selittämisen kohteena joskus elämässä ne olleet, niin. Osallistu lähetykseen. Soita 02 03 Vähän niin kuin edustamani sukupuolenkin takia tai puolesta. Kuka soittaa siellä? Minä. Nonny, mitä sinä? Elsa. Terve Elsa. Onko mies sen... no, kartana, koska Sä löysin kaikille kun koulun puuteille, että puutelee juttua. juttuja, bye, bye No bye bye, se taisi ollakin, että sehän tuli oikein toisella kotimaisella. Mikähän koulu se oli, kun meni niin nopeasti. Kuka soittaa siellä? No täällä soittaa Ritva. No terve. Terve. On, terve. Onko tuttu asia tää, täällä tällainen mansplainingi? No joo, kyllä jollakin lailla asteella. Aha. Joo, joo tota hyvä ohjelma. Ja teema sopii hyvin, tuota, kun katsoo muun muassa TV-ssä poliitikkojen keskusteluja tai eduskunnan kyselytunteja. Ja useimmiten miehet käyttäytyvät naiskollegaan kohtaan aika alentuvasti. Ja kun ajattelee, että siellä on semmoisia kuuden ellän mm. naisedustajissa, niin, niin, niin tämä joskus pistää silmään ja sitten tämmöinen päälle puhuminen, kun ei anneta toisen selittää asiansa niin rauhassa. No totahan se just on se mies selittäminen, eli tämä on sun mielestä ihan olemassa oleva asia ja ilmiö. No kyllähän sehän nyt on aivan selvä, kun katsoo mm. televisiossa näitä poliittisia ohjelmia esimerkiksi. Se on sitten ihan asia erikseen, kun... On oikein asiantuntijat keskustelevat, niin niitä on ihan mielenkiintoista kuunnella. Niin just, tämä ei se oikeastaan siihen otakka kantaa, etteikö olisi hyvä tietoa saada ja asiantuntijaa kuunnella, mutta juuri tämä tämmöinen epätasa-arvo, joka no. vallitsee, niin sehän tässä se nimenomaan ongelma on, ja se on kyllä aika rankkaa todeta, että tämä niin kuin ammattikeskustelijoidenkin näissä tällaisissa poliittisissa puheenvuoroissa jopa todentuisi tämmöinen asia vielä nykyaikana. No niin, niinpä. Joo, mutta täytyy kyllä tuota sanoa, että kyllähän siihen syyllistyy jonkun verran naisetkin, että no. toisten kollegojen alentavan tota, suhtautumiseen, joo. Just nimen, nimenomaan eduskunnassa. Niin just, niin. joo. joo. No. Kyllähän siitä tietysti, kun on oma agenda ja ajetaan jotain asiaa, niin rupeaa vähän, alkaa olla kaikki keinot käytössä. No Va niin, niin. Joo, siitä kai se johtuu, että sitten mennään niin kuin vähän yli. Niin, että ovellahan käyttää tätä ihan työkaluna, ellei suorastaan aseena. Niin, niinpä, Tietä. joo. No, kyllä. kyllä. Olen huomannut kyllä tämän, että näinhän se varmaan on, mutta ihminen on pieni. No niin, tuo on kyllä hyvä. <tos> joo, joo. Ja onpa joo. hyvä, että toi ton esiin, että ei tämä nyt pelkästään ole sukupuolista kiinni, vaan tämä. No niin, joo. Just se besser ei, mutta... On se sana, joka voisi kuvata. Joo. No niin, joo. Hyvää Ei, vaan. Kiitos samoin. Kiitos, kun soitit. Kiitoksia. Voi voi. Näin se lauantai-aamupäivä tässä rullaa eteenpäin. Osin aika huvittavienkin tapauskertomusten merkeissä, mutta siis kyllä tämä vakava puoli on se, jota tuodaan ihan ilman muuta. Tuodaan esiin tänään ja ei ole, ei ole mikään ihme. No niin, tässä nyt jäi nänkyttämää, kun kadotin yhden viestin, joka otin tosta talteen. Mutta minäpä otan sen kohta esiin. Locked inside my head, didn't want to let you see me break down. Prisoner of the past, I'm not here to ask you for a way out. Waves keep crashing, what would happen if I asked you to stay, Wow say you won't in, there's no stopping it, darling, believe me. I've got a tendency to bond, all no I've learned from love is that it leaves me. The waves keep crashing, what would happen if I asked you to stay? Let me drown, drown in troubled waters alone Say you won't Say you won't Let me down Darling, when I need you the most, the most. Say you won't Alex Warren, Troubled Waters on tämä kappale, ja täällä WhatsAppissa kysytään myös, että miksi tämä täytyy sukupuolittaa, tämä tämmöinen best tällä tavalla selittämiseksi. No se havainto nimenomaan ja se sana lähtee tällaisesta sukupuolittuneesta epätasa-arvoisesta tilanteesta. Että ei sitä varsinaisesti tässä lähetyksessä tehty vaan kyllä se nyt oli ihan lähtökohdiltaan näin tämä on siis kooste sana tämä mansplaining englannin sanoista man joka on siis mies ja explaining joka tarkoittaa selittämistä ja se on sitten suomennettu yleensä tähän muotoon mies selittäminen tämä manspleinaus voisi olla myöskin se suomalainen versio tästä, niin siksi tämä niin kuin näin on, että voidaan puhua tietenkin Besser ja jyräämisestä ja alistamisesta, jotka tuohon liittyy, niin muuten vaan ottamatta mitään sukupuolta esiin. On se mahdollista, ei siinä mitään. Outi Porista laittaa tällaisen viestin, että a oli ministeri, joka tiesi kaiken ja hymyili ivallisesti muille puistattavaa toistoa, opittua sanahelinää. Olen tehnyt saman havainnon kyllä, mutta en mene nyt näihin poliittisiin kantoihin sen enempää. Kyllä, minusta siis sellainen ylimielisesti hymyilevä ja, ja naureskeleva hahmo voi hyvinkin täyttää tämmöisen mansplenaajan tunnusmerkit aika helposti. Ihan vaan tämmöisenä varoituksena, jos tätä nyt sattuu kuuntelemaan joku vaaravyöhykkeellä oleva henkilö, joka haluaisi ehkä Myöskin katsoa peiliin ja itsestään löytää näitä tällaisia asioita ja päättää kehittyä niin kuin tässä on ollut siis äänessä tänään mieshenkilöitä, jotka on tunnistaneet itsensä joskus ja alkaneet sitten hankkiutua tämmöisestä tavasta, joka ei ollenkaan ole rakentava. Niin on Minusta se on hienoa. Joo. Minusta kuulostaa, että täällä siis Whatsappissa edelleen, minusta kuulostaa, että monet ei ehkä nyt hahmota, mitä mansplaining tarkoittaa. Hyvä esimerkki on aika vasta netissä kiertänyt video, jossa golfradalla mies tulee selittämään naiselle pyytämättä, miten hänen pitäisi lyödä. Sattu vaan olemaan niin, että nainen oli ammattilaisgolfari ja golfin opettaja. Mä muistan kyllä tuon kanssa, ton videoklipin ja se myötä häpeää. On kyllä silloin aika käsin kosketeltava tunne siinä. En mä tiedä, onko häpeää sinänsä edes olemassa vai onko se kaikki yhtä ja samaa häpeää vaan. Kuka soittaa siellä? No Anni. Hei. No voi. Moi. Moi. Onko semmoista ikuisuusaihetta käsitelty, kun autolla ajo? No kyllä, sitten joskus on sivuttu tässä hyvinkin. missäs mielessä. Tänään. Ei, niin tänään. Tänään. Ei, joo, tänään ei ole tullut. Joo. No, no, Mies selittämisestä. Minun mielestä se on kyllä ihan niin perusesimerkki kanssa, että ja tosi monessa perheessä vieläkin pitää paikkansa, että, että mies ei kerta kaikkiaan salli, että nainen menee rattiin. Niin. Se ei vaan kerta kaikkiaan käy. Mä no, olen törmännyt joskus niin. aikana siihen, kuin seinään, niin että Voi ei. Vielä, vielä aviossa ollessa, niin ei matkaa lähdetty. Niin. Oli vain kaksi vaihtoehtoa kuusi vuotta miestäni varhempia ajanut niin kuin tosi paljon ja mä en ajanut työmatkalautoon ollenkaan ja, ja olisi ollut välttämätön, pitää ajotaitoa yllä, että se on niin kuin tämmöinen ihan, sanotaan nyt ihan tämmöinen kärjistymä, mutta kyllähän se tosi monessa perheessä menee niin, että rouvaa ajaa ainoastaan silloin, kun on otettu hiukan huikkaa ja silloin se sitten on niin, että Silloin on ehdottomasti mentävä rattiin. Niin kun tämmöinen hätätilanne, niin sitten sen ymmärtää. Niin. Onhan nyt ihan ajatus, mutta toihan on totta. Ja sitten no, nämä havainno... no. niin, ja sitten ne havainnot siitä, että kuinka, mi, mi, miten se miesselittäjä, henkilö, mies, käyttäytyy siinä, siinä tota apukuskin. <laughs> niin, niin, koska kyllä eikö se nyt ole aikamoinen kehto tälle mansplainingille kanssa se tuoli? Kyllä. <laughs> Sitten toisaalta vielä sieltä onnettomalta naiskuskiltakin hermot, no. kun ei niin mikään kelpaa. Äh, Vaikka oli jo. kuinka vastuussa siitä ajamisestaan, niin haluaisi ajaa ihan yksin, niin se toinen ajaa siitä vierestä niin, että siinä sitten Eik, ne, Ja mitä hyötyä ei Nimenomaan. Ja mitä se ei auta? Niin. Kun a a a tuo tuo ajokoulutus on niin kallis, niin tosi monet. Ihan fiksut ihmiset niin alistuu siihen ikään kuin automaattisesti. Ja se kallis koulutus menee hukkaan. Niin. Ja se, se tuo myös tosi paljon vapauttaa että pystyy ajamaan itse autoa. Ei, Et, ole. Ei, ole niin sitten yksinkään, ei ole sitten sen armoilla, että täytyisi niin ruveta jotakin takseja käyttämään. Tai... Tuossa, se tuo tosi paljon vapautta. Toi on muuten ihan totta toinkin puoli. Ja mulla ei kyllä heti soinut mikään kello, kun sä mainitsit auton. Mutta kyllä mä nyt ymmärrän, nyt ja kovaa, kellot kyllä, että <laughs> totta, tuo on niin totta, että toihan on yksi sellainen, että siis tämähän olisi ollut aivan vajaa tämä koko aiheen käsittely, että sä olisi tuota sanonut, että auto, auto no, niin. huoma. joo, Kiva. kyllä, hei, oikein, hei. hei, hyvää lauantaita, ja on tuo niin kuin mm -hmm. sellainen, että kun ei tekisi mieli sanoa jotain lohduttavaa oikeasti, että tuosta pitää päästä eroon tuosta tavasta ja, joo. ja maailmasta. Ja mä, olen, niin. mä olen pitänyt pääni. Mutta näin vaan monen onnettoman siskon aivan hiljalleen vaan tähän näin ja sitten että voi voi kun en mä uskalla ajaa mistä ja voi voi. Joo, <laughs> toi on totta. Toi on Joo. niin totta. Hei, onpa hyvä Maan. kun soitit. Kiitos. Kiitos, kiitos sulle. He moi voi. Kristitty hei. nationalismi kerää kannattajia enenevästi Yhdysvalloissa keulakuvanaan Donald Trump. Professori Anthea Butler sanoo, että tavoitteena on kristittyjohtoinen teokratia kristillisen lakeineen ja käytänteineen. Millainen valtakamppailu uskonnon suojissa Yhdysvalloissa on meneillään, kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Sunnuntai-iltapäivällä kello puoli kaksi. Radio Suomi. Huomenna puoli kahdelta Radio Suomessa. Muuten vinkkinä vaan, että Iida Tikan, Yhdysvaltaan kirjeenvaihtajan podcast-sarja aiheesta, samasta aiheesta kannattaa käydä väijymässä tuolta Yle Areenasta. On todella hyvä. Donald Trump mainittu muuten mansplainajien kuninkaana myöskin näissä WhatsApp-viesteissä täällä tänään. Kiuhkot täyteen ilma seison alla vieraan taivaan. Pää on paikallaan, jalat kannattaa, mikään muu ei ennallaan. Voiko hajonneen rakentaa uudestaan vai onko? Okay? Maan. Ilman karttaa etsin reitti taakse, aavikoiden. Jossain saan mua sen luokse, varmaan vielä toinen. Pää on paikallaan, jalat kannattaa, täällä mies jo matkallaan. Voiko hajonaan rakentaa uudestaan vai Voiko hänen rakentaa uudestaan vai onko pakotettu alkuun palaamaan? Uutta kotimaista musiikkia se on. Lasse Havuken laulaa tuossa, että kantavaa maata. Minähän tuossa leimasin sen sellaisen, eihän tämä vielä mitään tyyppisen keskustelijan mansplainajaksi, joka siis lyö aina paremmaksi. Siitähän tuli yksi oikein hyvä ja tarkka näköinen vaistoinen puhelu, että on olemassa tällainen hahmo, joka... Aina laittaa paremmin, niin sanoin, että, niin, että jos jollakin on ollut 39 astetta intti talvena palveluksessa pakkasta, eli heti on seuraavalla, joka on äänessä, niin on ollut 40. Siitä varmaan on tullut innoitus tähän WhatsApp-viestiin, jossa sanotaan, että 79 lohtajalla oli 37 astetta pakkasta, mutta kun oli myrsky, oi. Teidän kanssa ei pärjää. Niin, oli myrsky 35 metriä sekunnissa, niin tämä vastasi 57 asteen pakkasta. Kyllä mä sanon, että tolla sä melkein saat kyllä ilmaisen tuopin, jos ymmärtävät arvostaa. Kaikkihan ei ymmärrä, mutta aina voi olla joku, joka sanoo, että antakaa laku ukolle. Niin kuin siinä vitsissä, missä on se paras valehtelija. Siinähän tulee paikalle siis tällaiseen kilpailuun sellainen äijä, joka sanoo, että älkääpä nyt tommosista kilpailuista, Koe, että minä tuota, kun olin nuori, niin kukaan ei valehdellut ikinä, jolloin hän voitti koko kilpailun. Vähän niin kuin tuohon tahtiin. No niin, sitten täällä on, että mansplaining on hieno ja tarttuva termi, jonka ärsyttävyyden allekirjoitan täysin. Se ei vaan kokemuksen mukaan ole tarkka. Olen saanut elämäni aikana kokea hyvinkin paljon myös woman'splainingia muun muassa ja ja siivoamisesta. Ja epäilen, että... En ole ollenkaan ainoa. Näitä alkaa nyt tulla, tai on, nämä on tullut jo jokin aika sitten. Täällä on niin paljon näitä WhatsApp-viestejä, että mä en saa näitä tänään tänne edes asiaan liittyviä, niin kyllä purettua, mut parhaani teen. Täällä on nyt viesti samasta aiheesta. Tämä on Pepen viesti, joka alkaa näin, että sanoit, että et ole tavannut selittävää naista. Kyllä mä oon ollut nyt epätarkka, koska kyllä minä oon tavannut siis selittäviä naisia, mutta jotenkin, että jotain on sanonut, mikä on voitu tulkita noin. Syy on tietenkin kokonaan minun puolellani. Niin, niin tässä Pepe viestissä on, että TV-mainokset ovat naisselittämisen hyviä esimerkkejä. Vai mollataanko siinä vaan tarkoituksella miehiä? Milloin piti ostaa kotimainen liittymä ja Suomen hevonen tuli pihalle? Milloin nainen tietää, mikä peltikatto on paras hankke? Milloin tyhmä mies ei ymmärrä, mihin sijoittaa varansa? Naiset tietää, missä pitää huolottaa vaikkapa auto. Tälle lainausmerkeissä tiedolle ei taida olla termiä. Tämä on naisten supertiedon kulta-aikaa mainonnassa. Tämä on tarkkanäköinen. Koska heti tulee mieleen se yksi automainos, joka ei kyllä enää pyörissä. Tai olla sen verran niinku törkeät meininki, missä se tyhmä isi oli mennyt ja ostanut auton niin, että ei ollut varaa suunnilleen enää ruokaan. Muistatteko? Tän nyt saa sanoa turvallisesti, kun en mä oon nähnyt sitä enää pitkiä aikoina, pari vuotta sitten ainakin vielä. Mutta nämä Pepen nostot, niin nämä, kyllä mä tunnistan noin. Tämä on ihan totta. Ehkä se on... Tota Tehokasta markkinointiviesti tänä päivänä. Ai onhan tänne tullut enemmänkin näitä pakkasviestejä. Vaikka mä nyt yritin sitä ihan sellaisena vaan kuvitteellisena esimerkkinä paremmaksi aina pistävistä keskustelijoista heittää. Niin täällä on nyt tämä 1980 tammikuussa Jaaman kankaalla oli pakkasta 45 astetta selsiusta ja viikko selvittiin. Tämä on Ari Joensuusta, joka laittaa, että se oli loppusota tammikuussa kotiutuville. Kyllä minä uskon. Ei se ole, ei, ei tarkoitan väittää ollenkaan, etteikö tällästä tällaista voisi olla. Kansakunnan kahvitunti. Suomen suorin radio-ohjelma. Te pärjäätte noissa keskusteluissa. Hyvä, jätkät. Ollaan oltu vaimon kanssa kimpassa 47 vuotta. Vasta viimeiset viisi vuotta vaimo alkanut ajamaan autoa silloin tällöin. No, mutta sehän on hyvä, jos mennään tota äsken aloitettua polkua pitkin, missä ihmeteltiin, että eikö sitä autoa joissakin perheissä oikeasti saa ajaa kuin mieshenkilö, paitsi silloin, jos se mieshenkilö on estynyt ajamasta esimerkiksi alkoholin takia, niin silloin voidaan tietysti, mutta muut on ei, jos on siis olemassa useampia sukupuolia samassa autossa samaan aikaan, niin Silloin, ei, silloin ajaa mieshenkilö, jos, jos kerran voi valita, niin, niin tuossa sanottiin. Ja se on kyllä aikamoista tuhlaamista, tottahan se on. Esko Pohjanmaalta laittaa viestiä, esimiehen selitys voi ärsyttää. Mutta tässä on sellainen juttu, että jos työntekijä tekee virheen, niin esimies on vastuussa. Eli vaikka olisit ollut alalla 20 vuotta ja menet uuteen työpaikkaan, niin se on esimies. Ei voi olettaa, että osaat. Koska jos sattuu jotain, niin esimies voi joutua, niin no tässä nyt selitetään tämä, tämä juurta jaksain, voi joutua valtaviin korvauksiin, jos ei ole opettanut. Hyvä Esko, se on ihan totta, eli siinäkö kohtaa ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin mies selittää se tilanne mahdollisimman juurtajaksain, ei niinkään siksi, ettei ei tapahtuisi sitä. Virhettä, koska tapahtuuhan se, jos se on tapahtuakseen, mutta ettei joutuisi siihen, miten se nyt sanottiin tuossa, vastuuseen siitä asiasta, jonka kuitenkin tekee joku, joku toinen. Heippa Samuli laittaa Jari Salosta tällaista viestiä. Kiva aihe. Minä luulen, että tämä miesselittely on jonkin asteinen sairaus ja, ja lääke on se selittely. Niin, että se onkin oire eikä. Se koko juttu. Eli sitten meidän pitäisi vaan niitä parannuskeinoja tässä etsiskellä ja kyllä tässä mun mielestä yksiläin esiteltiin hienosti. Se oli se, että muistettaisiin, että meillä on kaikilla jostain tietystä hyvästä syystä nimenomaan kaksi korvaa ja vaan yksi suu. Se voisi olla se lääke. Hei, kello tulee kohta 12, kuullaan uutiset ja urheiluradiota ja sitten jatkuu Radio Suomen viikonloppu. Siellä on Jenny Lehtinen, tuossa esimerkiksi kello 14 jälkeen, niin vieraana erilaisten oppijoiden liiton kokemusasiantuntija, siis oikea asiantuntija, opiskelija Outi Moilanen, miten lukivaikeus vaikuttaa aikuisen elämään, siitä siis kello kahden jälkeen tässä iltapäivässä ja Levylautakuntaakin tulee sitä ennen tuossa yhden ja kahden välillä, mutta tuossa kello 12 uutisten ja urheiluradion jälkeen, niin sinun seurassasi siis jennylehtinen. toivotan oikein hyvää lauantaita. Sori siitä, että kaikki viestit ei mitenkään mahtunut tähän lähetykseen. Kanskunnan kahvitunti siis jälleen ensi lauantaina kello 10 uutisista eteenpäin. Minä olen Samuli Aaltonen ja... Toivotan siis todellakin hyvää lauantaita ja kuunnellaan Pate Mustajärven vanhan liiton miestähän. Näiden vanhan liiton miesten päähän ei käänny kuin ryssäämällä, lekalla pultin päälle. Vanhan liiton mies tahdon kättä paiskata, enkä viestiketjussasi turhaan roikkua. Vanhan liiton mies vai parkkin Ilmä viimakoetaan, turhaan miestä horjuttaa. sen voin luvata. Kilometrejä on tuhansia takana oravana pyörimään mäen en paikoilleni jää. Tuulet pään ajaa, sitä vähemmän huomitsee. Reitin takarajan kaikki itselleen se valitsee.